Чайка. Мартини або морські чайки – це морські птахи. Передні пальці ніг у них з'єднані плавальними перетинками. Відомо більше 40 видів цих птахів. Поширені вони у прибережних зонах. Також зустрічаються в місцях, віддалених від моря, в сільських районах і навіть у містах. Мартини живляться рибою, яйцями, яйцями земляними черв'яками, комахами, рештками мертвих тварин. Вони риються в пошуках їжі і на смітниках. Пташенята Мартинів покриті м'якеньким пухнастим пір'ячком, так званим пухом. Батьки їх годують доти, доки у пташенят не відросте літальне пір'я. Мартини – чудові літуни, ширяють і линуть у потоках сильного морського вітру гніздяться великими галасливими колоніями на скелях. Дорослі птахи-батьки безстрашно відганяють від своїх гнізд інших мартинів, таких як чорнобокі клуші, бо вони намагаються з'їсти чужі яйця і пташенят. Черв'як Черви – м'якотілі безхребетні тварини, з видовженим тілом без ніг. Деякі з них живуть у грунті. Інші – у воді. Окремі види живуть на тілі або всередині тіла інших тварин. Так звані черви – паразити. Ти можеш роздивитися сегменти на тілі земляного черв'яка, взявши його в руки. Він повзе, поперемінно стискаючи і розпрямляючи своє тіло. Створи власну ферму по вирощуванню черв'яків. Для цього потрібна велика скляна банка – Заповнена шаром піску і шаром землі. Розмісти кілька диких червів зверху, поклади туди кілька листочків і прикрий марлею. Потім обгорни банку чорним папером. Через кілька днів зніми папір і подивись, що зробили черви з ґрунтом, піском і листочками. Після цього відпусти черв'яків на волю. Черви можуть прокладати в ґрунті довгі ходи. Вони пропускають через себе ґрунт і рештки рослин. Дощові черви переміщують ґрунт, виносячи його з нижніх шарів нагору і навпаки.